та мережа в на киці, і бив батогом та тягнув за червоні вішки так енергійно, що сірі конячки ставали дибки. То був Теді, і він так радісно і привітно усміхався глядачам, що всі йому заплодували. А дядько Лорі сказав, «Якби мені вдалося знайти такого кучера, я б його тут же найняв». Карета зупинилася, хрещена підсадила принцесу, і вона рушила, посилаючи публіці повітряні поцілунки. Спереду випиналися кришталеві туфельки, а позаду волочився рожевий шлейф. та мушу визнати, якою б вишуканою не виглядала карета, її величність була для неї трохи завеликою. Наступна сцена відкрилася балом. Нен та Дейзі вирядилися з як пави. Нен особливо добре вживалася в роль пихатої сестри. Вона розштовхувала уявних панночок, ідучи через залу палацу. Принц на хиткому троні сидів, розглядаючись навколо спід вражаючої корони, і при цьому вертів у руках меч та розглядав трояндочки на черевиках. Коли зайшла попелюшка, він підстрибнув і вигукнув вишукано і привітно. «Боже мій, хто це?» і негайно повів даму до танцю, тоді як сестри нахмурились, задерли носи й розвернулися. Пара з серйозними мінами на дитячих обличчях дуже мило станцювала джигу, у своїх яскравих костюмах ніби зійшла з картини. Принцесі, правда, трохи заважав шлейф, і кілька разів вона мало не спіткнулася – але танцюристи впоралися з цими труднощами і закінчили танець досить граційно і натхненно, особливо зважаючи на те, що жоден з них не знав, який крок зараз зробить партнер. «Скинь туфельку», – зашепотів голос місіс Джо, коли дама вже збиралася сідати. «Ой, я забула!» І, скинувши одну срібну туфельку, попелюшка обережно поклала її посередині сцени та сказала робові – «Тепер злови мене й побігла геть», а принц, піднявши туфлю, слухняно подріботів за нею. Третя сцена, як відомо, починається з вісника, який приходить міряти туфельку. Теді, все ще вдягнений кучером, прийшов молодій, надуючи в ріжок, і пихаті сестри взялися міряти туфлю. Нен наполягала, що їй треба відрізати палець столовим ножем. І так добре розіграла цю операцію, що вісник розхвилювався і заблагав її бути обелезною. Потім покликали папелюшку, і вона прийшла з наполовину спущеним фартухом, Легко в туфельку і задоволено заявила: Я принцеса. Дезі розплакалась і просила прощення. Але Нен, любителька трагедій, вирішила внести в історію свої поправки. І вона, зомлівши, впала на підлогу, де пролежала у своє задоволення до кінця вистави, яка, власне, тривала не так і довго. Бо прибіг принц, впав на коліна і пристрасно поцілував руку золотоволоски. А вісник тим часом засурмив так, що публіка мало не оглухла. Завіса, правда, не встигла опуститися, як принцеса кинулася зі сцени до батька з криками і добре зіглала, а принц і вісник влаштували бій дерев'яним мечем і бляшаним ріжком. Дуже гарно, говорили всі, і коли захоплені вигуки трохи втихли, вийшов Нед зі скрипкою. Чш! Зашипіли діти і запанувала тиша бо було щось у сром'язливих манерах і зворушливих очах таке, що змушувало всіх уважно його слухати. Бере думали, він заграє щось зі старих мелодій, але на свій подив почули невідому їм музику, так добре і м'яко зіграну, що їм аж не вірилося, що це був нет. То була одна з тих пісень без слів які торкаються сердець, розповідають про надії та радості, створюючи домашню атмосферу, і підбадьорюють своїх слухачів. Тітка Мех схилила голову на плече Демі, бабуся втирала сльози, а місіс Джо подивилася на містера Лорі і сказала. «Це ти написав?» «Я хотів допомогти хлопцеві віддячити вам за все, що ви для нього зробили», відповів Лорі, нахилившись до неї. Нет вклонився і збирався піти зі сцени, та його викликали на біс, і він мусив зіграти ще раз. Він зробив це з таким щасливим обличчям, що на нього приємно було дивитися. Хлопець старався, як міг, а потім старі добрі мелодії, від яких ноги самі рвалися до танцю. «Звільніть місце!» – вигукнув Еміль, і вже через хвилину крісла відтягли по стіни. Старших людей безпечно посадили у кутку, а діти зібралися на сцені. «Покажіть свої манери!» – знову вигукнув Еміль. І хлопці гордовито підійшли до дам, старих і молодих, із звічливими запрошеннями до танцю. Молодші мало не билися за принцесу, але вона вибрала діка, мов благородна леді, якою вона й була, і дозволила йому вести. Міси Джо не дали відмовитись, а тітка Емі принесла Дену невимовну радість, відмовивши Францу та прийнявши його запрошення. Нен, звісно, танцювала з Томі, а Дезі – з Нетом, тоді як дядько Тенді запросив Асю, яка дуже хотіла поджигувати і збадьорилася від такої честі. Сайліс і Мері Ен танцювали окремо у вестибюлі, і з півгодини Пламфілд веселився, як ніколи. Вечірка закінчилася променадом, на чолі якої їхала карета з грабуза, з принцесою, кучером всередині, а пацюки божевільно гнали попереду. Поки діти насолоджувалися останньою на цей вечір забавою, старші сіли у вітальні і спостерігали за молодшими, розмовляючи про батьків і друзів. Про що ти задумалася тут на самоті, з таким щасливим обличчям, сестричко Джо? Спитав Лорі, сідаючи біля неї на диван. «Про те, що встигли зробити за літо, Теді!» І намагалася уявити майбутніх хлопців, відповіла вона, усміхаючись та посуваючись, щоб йому було більше місця. «Всі вони стануть поетами, художниками, державними діячами, відомими воїнами чи принаймні великими підприємцями?» «Ні...» Я вже не така чистолюбна, як раніше, і буду рада, якщо вони хоча б виростуть чесними людьми. Але мушу зізнатися, від деяких з них я таки чекаю трохи слави й успішної кар'єри. Демі – незвичайна дитина, і, думаю, він вирос такимсь великим, у найкращому значенні цього слова – Інші теж не пропадуть, сподіваюся, особливо двоє останніх моїх хлопців, бо сьогодні, послухавши Нета, мені справді здалося, що він геній. Ще зарано казати, талант у нього явно є і поза сумнівами. На шматок хліба він собі заробить, ще й працею, яку справді любить. Попрацюйте з ним ще рік-другий, а тоді передайте в мої руки, і я його прилаштую». Це гарна перспектива для бідного Нета, який прийшов до мене півроку тому самотній і нещасний. Майбутнє Дена мені вже зрозуміли. Містер Гайд скоро захоче його забрати, і я передам йому відважного та вірного помічника. Ден може добре послужити, якщо платити йому довірою та любов'ю, і в нього досить енергії, щоб будувати своє майбутнє так, як він захоче. Так. Я дуже радію нашому успіху з цими хлопцями, які були раніше такими слабкими, а тепер подають такі великі надії. Яку магію ти застосовуєш, Джо? Я просто люблю їх і даю їм це побачити. Все інше зробив Фріц. Добра душа». «Однак маєш вигляд, що оце просто любити? часом саме дається зовсім нелегко?» – сказав Лорі, легко торкаючись і тонкого підборіття зі ще більшим захопленням, ніж раніше. «Я стара, змарніла жінка, але дуже щаслива. Тож не жалій мене, Тедді!» І вона оглянула кімнату зі щирим задоволенням в очах. «Так!» «Твій план, здається, з кожним роком працює все краще і краще», сказав він з ентузіазмом, кивнувши на життєрадісну сцену, що розгорталася перед ними. «Як він може не працювати, якщо я отримую від вас стільки допомоги?» відповіла місіс Джо з вдячністю, дивлячись на свого найщедрішого мецената. «Твоя школа і її успіх – це найкраща сімейна витівка». Не зовсім те майбутнє, яке ми тобі пророкували, але ж як вона добре пішла. Дуже надихає Джо, сказав Лорі, як завжди ухиляючись від подяки. Ах, але ти ж спочатку сміявся і все ще насміхаєшся із мене, із мого натхнення. Хіба не ти казав, що навчити хлопців і дівчат разом марна справа? А тепер сам бачиш, як гарно все вийшло. І вона показала нас щасливих хлопців і дівчат, які співали, танцювали і теревенили, демонструючи свою дружбу. Здаюся, коли золотоволоска підросте, відправлю її до тебе. Чи можу я зробити ще більший комплімент? Для мене було б за честь, якби ти довірив мені свій скарб. І справді, у мене всього лиш двоє дівчат та їхній вплив надзвичайний. Знаю, ти будеш з мене сміятися, але мені байдуже, я звикла. Отже, кажу тобі, я часто дивлюся на всю нашу сім'ю, як на маленький світ. Спостерігаю за прогресом моїх маленьких чоловіків, а тепер ще й за впливом на них маленьких жінок. Дейзі дуже домашня, всі відчувають шарм її делікатних жіночих манер. А Нен не може всидіти на одному місці, вона енергійна, вольова. Хлопці захоплюються її відвагою і бачать, що в неї, крім сили, є ще багато співчуття. І вона багато може зробити у їх маленькому світі. Твоя без... Леді від природи вишукана, люб'язна, справжня красуня. Вона несвідомо їх відточує, облагороджує, як кожна гарна жінка, використовуючи свій делікатний, лагідний вплив, щоб піднести їх над усім грубим та неприємним у житті і зробити їх джентльменами у найкращому значенні цього слова. Однак не завжди леді дають собі з цим завданням. Джо. Часом, щоб зробити з хлопця чоловіка, потрібна сильна, відважна жінка, і Лорі вклонився їй, виразно сміючись. Ні, Думай, з хлопця, на якого ти натякаєш, чоловіка зробила виточена жінка, на якій він одружився, а не дикунка нен його молодих років. А ще більше зробила для нього мудра, поматеринськи турботлива жінка, яка наглядала за ним, як Дейзі наглядає за Демі, і вона зробила для нього найбільше. І Джо повернулася вбік до своєї мами, яка сиділа трохи далі поряд з мех, з такою старечною гідністю і красою, що Лорі подивився на неї з синівською повагою та любов'ю і серйозно сказав. Усі троє зробили для нього чимало я вже бачу, як ці троє дівчаток допоможуть твоїм хлопцям. Не більше, ніж хлопці допомагатимуть їм. Це взаємний процес. Нет багато робить для Дейзі своєю музикою. Ден краще дарує собі раду з Нен, ніж будь-хто з нас. А Демі так добре і легко навчає золотоволоску, що Фріц називає їх Роджерс Еском і Леді Джен Грей. Боже, якби ж чоловіки і жінки довіряли та допомагали одне одному, як мої діти, яким би чудовим місцем був цей світ? Погляд місіс Джони, мов би, потонув у мрійливому тумані, коли вона уявляла інше, нове суспільство, де б люди жили так само щасливо і доброчесно, як і зграє дітлахів у Пламфілді. «Ти для цього робиш усе, що можеш, дорога моя!» Продовжуй вірити, працювати і доводити можливість цього успіхом свого маленького експерименту, сказав містер Марч, зупинившись, коли приходив повз, щоб сказати підбадьорливе слово заохочення, бо цей добрий чоловік ніколи не втрачав віри в людство і сподівався стати свідком того, як на землі запанує мир, добра воля і щастя. Я не така амбітна, батьку. Я лише хочу дати цим дітям дім, де їх зможуть навчити кількох речей, які б допомагали їм у їхній життєвій боротьбі і робили б життя не таким важким. Чесність, відвага, працьовитість, віра в Бога, у своїх ближніх і в самих себе. Це все, для чого я працюю. Але ж це і є все, що потрібно. Навчи їх цьому, а тоді дай змогу розібратися з життям. Хай що їх чекає. Успіх чи невдачі. Думаю, вони пам'ятатимуть твої старання і будуть вдячні за них, діти мої». До них приєднався професор, а містер Марч, сказавши все, що хотів, потиснув кожному руку і пішов, поглянувши так, ніби давав їм благословення. Поки Джош чоловіком стояли і тихенько розмовляли про те, що вони, напевно, й справді добре впоралися з роботою цього літа, якщо заслужили на похвалу батька, містер Лорію прослизнув у вестибюль, сказав дітям словечко, і раптом вся зграя вбігла в кімнату, взялася за руки і затанцювала навколо батька та мами берів, весело співаючи. Працю закінчили, збігли літні дні, і врожай зібрали дружно разом ми. Вже і банкет скінчився, зіграна вистава, але ще важлива залишилась справа. Найцінніший урожай для отця малечі є щасливі діти в цей святковий вечір. І ми дякуємо щиро матері і батьку, що навчили щастя вводити у хату. На останніх словах коло звузилося, поки професора з дружиною не схопили як полонених і сховали за букетом щасливих юних облич, які доводили, що принаймні одна квітка точно пустила коріння і розцвіла у всіх цих маленьких садах. Бо любов – це та квітка, яка росте на будь-якому ґрунті – творить свої дива і не боїться ні осінніх приморозків, ні зимового снігу, розцвітаючи попри все кожного року та розпускаючи аромати, і благословляє як тих, хто їй дарує, так і тих, хто її отримує.